Vull explicarem una petita història. Una de les Big Bands més joves d'Europa és la Sant Andreu Jazz Band. 22 músics d'entre 8 i 23 anys s'integren a aquesta formació que va néixer el 2006 a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Des de llavors, aquesta banda de jazz no para de fer concerts. L'any passat, la Sant Andreu Jazz Band va participar a festivals de jazz com els de Barcelona i Girona. Ha fet col·laboracions amb músics tan prestigiosos com Perico, Sambit o Dick Watch, i en unes setmanes presentarà el seu segon disc. Tot va començar ara fa quatre anys, quan el Joan, professor de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, va proposar tocar uns quants temes de jazz a un grup de nou alumnes. El resultat va ser tan bo que ràpidament s'hi van sumar més estudiants. Així, de manera natural, va sorgir la Sant Andreu Big Band. Aquesta formació té ara una vintena de músics i una desena més s'estan preparant per afegir-se als propers anys. I és que, s'entendreu, amaguem grans sorpreses, fins i tot de caire musical. Aquesta setmana parlarem amb ells perquè ens expliquin la seva història. Hem de dir que també han actuat al Palau de la Música, tota una proesa per un conjunt format per gent tan jove. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, que us parla i acompanya en Jordi Garcia. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs avui tenim a la part tècnica en Xavi Álvarez i davant meu a la Mireia Gutiérrez. Bon, bon dia. dia. Que avui ens ha vingut directament des de Londres, o sigui que som internacionals aquí. I també tenim al meu costat Noemí Noemi Escrivà, no?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 I hem de parlar també del Barcelona Sagrera, que dissenya la nau de Sant Andreu, que es cobrirà de verd. L'obra inclou 300 metres de túnel del vial, segregat de 3 carrils entre Trinitat i Mallorca. L'execució possiblement es farà esperar, així pot ser, fins i tot si les obres s'adjudiquen i hi ha un pompós acte oficial, com ara el de la Macroestació de la Sagrera, un espai on no s'ha començat el primer mur fins a 6 mesos després d'una teòrica inauguració dels treballs, encapçalada pel ministre de Foment però almenys la redacció dels projectes pendents per completar el llarg corredor ferroviari de l'AVE i Rodalies segueix avançant. Hi hem de parlar de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera que informa de... d'eficiències i propostes per la pacificació de la Meridiana. Les deficiències i propostes són el transport privat. Els vehicles continuen transitant a velocitats molt elevades, amb el conseqüent impacte ambiental, tant per al soroll com per la pol·lució provocada. Incrementar i consolidar el transport públic. Les nostres entitats, que sempre han defensat l'ús del transport públic i amb el major abast possible, porten anys demanant que la Meridiana tingui carril bus o bau en els dos sentits. També es pot estudiar la possibilitat d'implantar un carril multiserveis. Donar més, més protagonisme a la bicicleta. El traçat del carril bici a la Meridiana està sotmès a múltiples discontinuïtats, sent la principal al pas de Boulevard a Vorera, a l'alçada del carrer València. La Meridiana com a espai deshumanitzat. La Meridiana és un espai traçat i conservat com una autopista que, per diferents motius, no ha evolucionat com a espai de ciutat, com si ha succeït amb altres vies de la ciutat. I la... parlem de les propostes? Són la naturalització de les mitgeres i les cruïlles, amb la vegetació adequada. La naturalització de les voreres amb parterres, arbustos que les aïllin del trànsit i dels arbres. Localització d'elements ornamentals com escultures, com s'ha fet recentment amb la Rambla Catalunya. El mur innecessari.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 i hem de parlar de quines són les escoles que en aquests moments entren dins del que són les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. L'escola Centre d'Estudis Montlau, l'adreça és al carrer Montlau número 2, avui de 6 a 8. L'escola L'Esperança, al carrer Quito 25, demà de 6 a 2 quarts de 8. Cal demanar cita prèvia. L'escola Laia, al carrer Neopàtria 74. Cal demanar hora per visitar l'escola. L'escola Mare de Déu dels Àngels, al carrer Sagrera 68, cal demanar cita prèvia. L'escola Centre d'Estudis Roca, a l'avenida Meridiana 263, cal concentrar entrevista. L'escola La Salle Congrés, al carrer Cardenal Tedeschini 50, cal concertar hora amb la direcció pel batxillerat. I si ara us parlem de les jornades de, de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu, també podem parlar de les jornades de portes obertes als instituts d'educació secundària i seccions d'educació secundària de Sant Andreu. A l'IES que es troba al passatge Salvador Riera, número 2, demà a dos quarts de set hi ha jornades de portes obertes pels cursos d'ESO. Molt bé, doncs aquestes són les escoles que podeu visitar aquests dies si voleu doncs, estar informats de com seran o què és el que us oferiran als vostres fills o, o alumnes en els propers en un proper any. I també hem de parlar dels 75 anys de la Biblioteca Ignasi Iglesias. Des que us va obrir, obrir al any 1935 la Biblioteca Ignasi Iglesias i fins l'any 59, la seva bibliotecària, Francesc Ferró i Llorela, Escrigué un diari on consignava la vida de la biblioteca i, de retruc, la dels andreuencs i andrewenques, donat que la història de l'equipament cultural va lligat a la història de la nostra vila, Sant Andreu.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 Per aquest motiu, aquest tram de carrers veurà afectat per un tall de trànsit. L'accés a vehicles d'emergència i de serveis s'esgarentirà en plena normalitat, així com el pas al veïnat i els garatges particulars. Doncs després les presses seran per als polítics, que seran qui eh, doncs el 22 de maig faran les, les seves eleccions eh, municipals i tot això doncs, haurà d'estar inaugurat. Igual que també haurà d'estar inaugurada la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista. Continuen les obres de millora de la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïlla entre el carrer de la Barcelonesa i el passeig de l'Havana. Tot i així, el Parc Romandrà obert en plena normalitat. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ja hem conegut les notícies del dia. Ara el que fem és una petita pàbosa, escoltarem una mica de música i tornem amb una entrevista força interessant amb els ferroviaris de la Sagrera. Això serà d'aquí uns moments. Sonat. Giro el cap per veure la ciutat. D'al fons un barat aronjat. I ai, que tranquil·les veu des de qui ara. Aquesta calma és aparent, perquè tot mullant a l'esfaliant. Jo em sento bé al teu costat, que jo d'aquí no vull marxar. I tot és mou sempre el meu pas. Premes a la tarda. Paren al 28. Ic música que sona des d'un cotxet o guanit. Bas que s'ananoen i comenten els rumors. Que tots coneixen prop en veure. de vida, que caminen sols. Som històries d'adaó que passen al voltant de tots. Si ai, cada dia escrius un nou guió, que toca brillant els balcons, foca els passos dels actors. Si ai, que ara no et sento bé al teu costat, que això d'aquí no vull marxar, que tot es mou sempre el meu pas.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 Uh, aviam, l'Ajuntament de del, del Sant Andreu eh, ens, va reunir, ens va demanar o sigui, fer una reunió, una trobada per la construcció de la maqueta de l'arribada del tren a la Sagrera. Llavors, en primer lloc ens va demanar que féssim un projecte, una, un pressupost, eh, vam estar estudiant com se podia fer, llavors vam fer la, el projecte i el pressupost, a l'Isbassa, van tenir una reunió amb ells -en i ens van dir doncs, que ja podíem començar a iniciar la construcció de la, de la maqueta. No, no abans de que ells ens busquessin un local on pogués cabre aquesta maqueta, perquè eh, les mesures són de 22 metres de llargada, llavors esclar, els necessitava un local que fossi eh, adient per poder construir aquesta maqueta. Eh? Llavors aquesta maqueta es va, va començar a construir a finals del mes d'abril del 2006,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 no sé, una infinitat, 500, 600, no ho sé, una infinitat, perquè va arribar un moment que ja, ja ni les comptàvem ni, ni, ni anàvem portant figures ni anàvem pintant figures, perquè, esclar, anava amb aquesta, o sigui, una maqueta, una maqueta tan gran, va absorbint, va absorbint, va absorbint, va absorbint i vam frenar perquè perquè vam dir prou. Però, esclar, amb una maqueta d'aquestes dimensions publicava una quantitat de figures eh, molt important. A més a més, com que sota hi van els pàrquings i hi va tot l'assumptu de... de tal les les andanes, eh, llavors pogrà ja veig i entra una quantitat de, de, de gent també pues doncs, doncs, doncs, bastant important. I tot això de feina que és molt entretinguda. És una feina pues doncs, que estés fent lupa, perquè sins a simple vista doncs, no, no els figures estan paritetes, estan paritetes. No es pot fer a simple vistas de fent lupa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 Però una maqueta, que sigui un projecte, que sigui un planos, que sigui, o sigui una cosa que és real, jo crec que és la més gran, poso d'Espanya, per no dir i per no dir més. Això que és una de les maquetes que és digna de veure i per això l'Ajuntament, pues, esclar, ara ha pues, optat per portar-la allà al, al fòrum perquè allà hi haurà també una maqueta molt gran de Barcelona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 i és una cosa molt entretinguda, no? Llavors això és com el, diguéssim lo que és les parts, diguéssim de, de, dels pàrquings i, i totes aquestes zones són coses que són entretingudes, entretingudes. Ara, amb aquest en si, hi ha moltes hores de feina, no amb això, sinó que també tot lo altre, perquè a més aviat hi ha tota la instal·lació elèctrica que aquí també hi havia moltes hores de feina i hi ha tot el que és la part de efrusteria, una pila de feina. I elevar, pues, doncs, clar, coordinar tot això, pues, també té molta importància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 i després que és d'H0 i, i de via mètrica. I pues, a part tenim una altra maqueta de eh, el que és la, el, el l'N que, és, que es diu normalment que és més petita que la l'H0. No? Llavors aquesta maqueta aquesta maqueta ven als socis amb el seu material de, de trens i els fan funcionar i els fan córrer i juguem com verdaders crius a trens, que és el que disfrutem. O sigui, en l'edat que tenim tots nosaltres estem disfrutant pues, com, com verdaders nens fent funcionar aquests trens. No?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 en aquest món, no? o, sigui, o sigui, el tren sobretot, i després pues, pues, s'ha obert una miqueta que es puguin fer eh, diguem, intercanvi o venta de, de peces d'escarreta. I això es fa cada primer diumenge de cada mes. No? Doncs molt bé, Parlar de sort, per parlar per parlar, però aquesta ràdia se n'escapa i no puc tragar. Quan veig algú a terra i em han ajudat i es troba a teixar, quan veig que la impotència pot trencar les forces que hem guanyat, quan veig que la incultura té la paraula abans d'haver pensat, quan trobo que la història acaba sent un conte Seguis glorant, no saben parar, no ho coneixen tots els limits de la bestialitat. Mirant al cel, busquem tranquil·litat, sols si troben pol·lusió, sols hi troben ciutat. Vull de d'ellòs, parlar d'igualtat, trobar la vida al que queda natural. Vull parlar de sort, parlar per parlar, de nou estar ràbia ser més no puc callar Quan veig a terra Deman ajuda i es troba tepidat Quan veig que la impotència pot encara tres forces que hem guanyat Quan veig que la impultura Tenen la paraula abans d'haver pensat Quan trobo la història Acaba sent un conte ja Terra i germanmana ju que troba tretjan. Com és que l pot pintaar les que hem guanyat, Com és que l'ai cultura ten la paraula abans d’haver que la història acaba sent.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Jamier Pre Preto. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Hem de dir que eh, forma part, és un dels components d'aquesta banda que es diu eh, l'atelier, oi? Sí, exacte. D'on va sorgir el, el nom d'aquesta banda? Eh, doncs mira, eh, la idea del, del nom del grup, bueno, va sortir bastant pàpid, era com... Nosaltres al principi han començat a treballar molt en plan a casa, uh -huh. llavors com l'atelier és un, un taller d'un artista, al principi uh -huh. d'un pintor, per exemple, en francès, uh -huh. nosaltres vam pensar en aquesta cosa com de taller artesà, però un taller de música. Uh -huh. Perquè vosaltres no teniu uh, accent francès sinó més aviat de Menorca, no? Uh, exacte, sí, sí, tots uh -huh. dos menorquins. Uh -huh. I ara, doncs, el que estàvem escoltant era un dels temes que formen part d'aquest focs aquàtics Sí. I ens agradaria saber, doncs, doncs això, mmm, quina va ser, quina és la idea d'aquest disc? La idea del disc? Mm. Uh, sobre què va, vols dir? Sí. Bé, o sigui, és, mm, hi, hi ha temàtica variada uh, en el disc, hi ha m, algunes coses que són com històries personals... Uh, Parlar de sentiments i sí, però nosaltres sempre diem, des de que n'hem estat sent, que per sota hi ha molt aquest sentiment de que nosaltres som dos menorquins que fa molts anys ja que vivim a Barcelona. Uh -huh. I hi ha aquest, una mica aquest sentiment d'arracança, de, no? de, de de malanconia, una mica no? d'aquelles coses que trobes a faltar. No? Vull dir que en el fons hi ha molt d'això també. Els focs aquàtics, que és com es diu el disc, són especialment molt coneguts a, a Menorca, uh -huh. perquè parlen de festes de nit, de jaleo, de calor, sí, sí, tot sí. això, no? Correcte, o sigui, el disc, jo crec que el disc sintetitza una mica aquesta cosa, no? Aquest, aquest tipus de focs que es fan a les festes de, dels nostres pobles, així, és que tenen mar, clar, i, i el, la de Mau molt... era com que sintetitza una mica aquesta cosa perquè que allò del final de l'estiu, no? que saps que ja t'ordenàs aquí i bueno, ja t'has de quedar amb allò que has viscut durant aquell... No? I per aquella gent doncs, que vulgui conèixer aquest focs aquàtics, doncs, avui estarà els nostres barris, aquí en concret a la botiga Epnac de la maquinista uh -huh, sí. per atreure doncs, tota aquella gent doncs, que en algun moment doncs uh, vosaltres uh, creieu que, que pot anar a dirigir aquest disc, no? Sí, sí, sí, allà serem nosaltres a les 7, hi haurà una presentació, serà una mica amb acústic perquè serà així proper i, i bueno, després la gent que, que li interessi la proposta, doncs allà mateix podrà, podrà comprar el disc, si vol, i hi uh -huh. ha en què els agradi molt la proposta. I fins i tot tindran els seus components per signar-los, no, el disc? És ah, el que l'interessa, sí, sí. Doncs que aprofitin el dia d'avui, perquè pot ser molt interessant avui a les 7 de la tarda a l'EFNH de la Maquinista. Hem de dir que doncs, és el primer disc que traieu, per això? Sí, sí, sí. És el primer, sí havíem fet una, un petit et ve així casolà, amb sis cançons, allò per, per presentar amb maqueta i així, amb uh -huh. aquestes aconseguéssim la, la posada del llarg, el, el primer disc llarg. Uh -huh. De tota manera heu rebut, eh, doncs, eh, algun premi per votació popular, el sí. concurs Sona Nou, de la revista Anderrock, IKTFM, TV3, Ritmask.cat, uh -huh. doncs tot això doncs, eh, pot ser molt, molt interessant per, per donar-se a conèixer, no? Sí, la veritat és que és una eina bona de promoció. O sigui, Surt amb mitjans que potser normalment no, no apareixeries de normal. Uh -huh. I la veritat que el procés en, en si va ser molt interessant, també, del, del Sona Nou. Uh -huh. I, de fet, de la nostra edició del Sona Nou són gent com Manel, per exemple. També hi van participar als temes de les arts, no sé, molta uh -huh. gent, Miqui moltíssim. O sí, sigui, que vosaltres mateixos ja teniu al costat eh, grans, grans artistes, gran professionals. Sí, sí, no, clar, és, eh, vull dir, ells si ho fan, nosaltres anem fent, però uh -huh. bueno, mira, encara hi som, aquí. Molt bé. Doncs el disc, hem de dir que va ser presentat a, a, a la terrassa del claustre de Mahó. Sí. Un bon lloc per donar-se a conèixer, també. Sí, sí, sí, la veritat és que és un entorn maco, per nosaltres ja molt especial, és un, un lloc molt emblemàtic de, de, del lloc on nosaltres som. I, i mira, va ser que estem anant més amb mi l'estiu, que va ser molt maco, i dir que bé, bé. I el Carlos Martínez i tu, el Javier Preto, quina relació teniu? Mira, nosaltres ja ens coneixem des de molt petits que anàvem junts al conservatori, i, uh -huh. i a partir d'aquí hem coincidit a l'institut, després, eh, bueno, sempre hem estat amics, i llavors eh, havíem tingut grups de música a l'institut, Uh -huh. i de fet quan van venir a Barcelona va estar uns anys sense tocar i un bon dia van dir oh, mira, hem d'anar-me alguna cosa uh -huh. i aquí estem perquè ara esteu vivint a Gràcia no? sí, sí, sí. i continua bé la, la, aquesta convivència com, sí. <laughs> com veu arribar aquí? és més no, o sigui és um... Nosaltres a vegades en entrevistes, que és, uh -huh. és el més estrany, perquè vivim a Gràcia en el mateix, en el mateix edifici, i a més per casualitat. Ah, mira. Perquè un, en Carlos, ho van trobar a través d'uns amics, i jo ho vaig trobar a través de La Vanguardia, vull dir que... Uh -huh. I un problema, vull dir, sempre hem dit que, que ens és molt pràctic, perquè a més amb el tipus de música que fem podem assejar a casa, i, uh -huh. i això reforça una mica aquesta cosa de anar provant coses així diferents, vull dir que ja. uh -huh. no, molt bé, molt bé. I l'arribada a Barcelona com, com va anar? L'arribada quan com van venir a estudiar, no? Uh -huh. Home, no sé, jo crec que tots dos van viure ho van viure com un procés molt natural. En Carlos va venir un any abans, va venir a fer cou ja, i uh -huh. jo vaig venir ja a la primera carrera. I no sé, enten, jo crec que hem molt bé. També és veritat que Menorca és un lloc que sempre ha tingut molta relació amb Barcelona, sempre s'ha vist com un lloc molt proper i has fet aquest de tenir proximitat amb avió i així tampoc de, de parlar el mateix idioma vull dir ser una cultura pràcticament lo mateix eh, sempre ens molt a estar com molt integrats vull que fantàstic ara quan, quan podeu també hem de dir que us escapeu un altre cap a Menorca sí, sí, sí, sempre que podem allò mm. quan tens un cap de setmana mira jo hi vaig un cap de setmana crec que en Carlos hi vaig següent Mm. O sigui sí, sí, sempre que pots fas aquella escapadeta, sí, sí. I com podríem definir el, el so de, de l'atelier? Jo diria que l'atelier té un so... Mm, Únicament té un so que és molt pop, mm. eh, i té un paper ara mateix molt important, l'electrònica, mm -hmm. i que és, uh, intenta ser un so clar, net, bastant, o sigui, sol ser una cosa com de melodia bastant cristal·lina, intentant evitar molt, eh, com a mínim en aquest disc, uh -huh. el que és la distorsió i així, nosaltres de fet veníem de tocar amb grups més, més sorollosos, més de, de, de pop així, amb distorsió, amb bateria i tal, i, uh -huh. i, i això ha canviat una mica, és com més, més tranquil potser, tot i que tenim moments de soroll també, uh -huh. però és bastant, jo diria cristal·lí uh -huh. aquesta cosa. <laughs> perquè també hem de dir que utilitzeu la clarinet i l'harmònic en els nostres concerts Sí, sí, sí, això sobretot el clarinet ha d'aquests anys de conservatori que, mm. que havia de sortir per alguna banda, s'havia de reciclar la formació clàssica i, i està bé perquè nosaltres volíem també fer que, que, que el soc encara que fos electrònic no fos fred que tingués mm -hmm. molta presència d'instruments orgànics, reals i el clarinet fa, que té com aquesta cosa com càlida, com més popular, potser que, que li dona, enriqueix una mica el so. I podríem dir que també teniu influències dels 90? Sí, jo crec que, a nosaltres hem dit que som molt escoltadors de música, llavors, o sigui, aquells aquell anys en tu creixes com a escoltador de música, per nosaltres van ser sobretot els anys 90, Mm. Llavors eh, sí, sí que hi ha molts grups d'aquells que, que, que es van consolidar o, o que van començar els anys 90 que ens agraden. I, mm. sí, sí, sí, sí. I també el que ens diuen les lletres és que teniu una mica de regust poètic. Sí, eh, jo crec que nosaltres sempre intentem amb les lletres que no siguin planes, no? Que, que tinguin una altra dimensió, que tinguin com aquella volta extra explicar alguna cosa, però a través d'imatges suggerents. I aquí és on entra aquest component poc poètic, sempre incloure si, si pots rimar alguna cosa, incloure metàfores interessants, per exemple. Sí, sí, s'intenta, sempre. I si haguéssim d'escoltar un tema d'aquest darrer disc, o d'aquest primer disc que heu tret, el Post Aquatis, quin tema us quedaríem? Doncs mira, hem... de fet heu escollit molt comença l'entrevista, perquè a nosaltres, o sigui, dins de que no, no som un grup dins d'aquesta estructura de fer singles i tot això, uh -huh. sí que veiem aquesta cançó que és cap a l'oest, com, uh -huh. com la que més single, no? que arriba molta la gent, és molt alegre, és molt uh -huh. moguda, explica una història que crec que arriba molt a la gent, així, i, i jo diria que ens amb aquesta. Molt bé, nosaltres convidem a tota la gent que ens està escoltant ara mateix a través de les zones que aquesta tarda a partir de les set s'acostin a la botiga EFNAC de la Maquinista, al passatge Putus i número 2 i aquí els nostres barris podran gaudir del nou disc de la l'atelier. Escoltem aquest cap a l'oest i moltíssimes gràcies a Jamié per atendre la nostra trucada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, molt bon dia. Adéu. Com se termetit, l'estiu agruant l'Àndia, que tot pren nou sentit, sense tu s'obren tots els camins. La plenura és infinitat. a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Doncs el que escoltàvem ara mateix era la música de l'atelier hem de dir recordar-vos que aquesta tarda la botiga FNAC de la Maquinista al Passatge Putus i número 2 us ofereix avui a les 7 de la tarda el concert, eh, concert Focs Aquàtics que és el nom del nou disc de l'atelier que el podreu escoltar avui en directe a les 7 de la tarda i que l'entrada és gratuïta Apunteu-vos això perquè val la pena, l'entrada és gratuïta, així que podeu assistir a aquest concert d'aquest grup de Menorca que, amb els quals doncs, acabem de parlar. I ara nosaltres que ens endinsem en el que és la nostra cadeauada de cada dia, conèixer quines són les activitats, els actes que es poden viure i avui en directe als nostres barris. I comencem parlant d'un taller.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 I si us agrada conèixer doncs, aquell món amagat darrere d'un vestidor com podria ser la guerra civil espanyola, doncs, avui teniu la possibilitat de gaudir d'una exposició que es diu Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón, això es fa a Can Fabra. El Centre Cultural Camp Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia, de dilluns a divendres, l'exposició Maquis, 1940-1952, Agrupació guerrillera de Levante i Aragón. És una exposició de fotografia i vídeo de Joan Anton Serra Uller i Jaume Serra Torralló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels llocs que foren protagonistes a molts actes de lluita, resistència i repressió. És avui de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit és organitzat per l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats. L'entrada és gratuïta. I atenció perquè eh, aquesta exposició estarà oberta fins demà, és a dir, que només us queda avui i demà per gaudir d'aquesta exposició, millor que aneu a veure-la. Recordem que es troba al Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24, maquis 1940-1952. I ara ens n'anem de Camp Fabra al Centre Garcilaso, ens acostem per un moment a la Sagrera i gaudim d'aquesta activitat que es troba dins el cicle Lletra Petita, Llibres, Escena. Es tracta d'un espectacle que porta el nom Els papers d'en Pepito, al el... Centre Garcilaso. Al Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, Llibres, Escena, l'espectacle Els papers d'en Pepito, a càrrec de Pep Gómez. Històries i faules contades amb figures de paper. Per a una mainada a partir de 5 anys, l'entrada és gratuïta. I si ara estàvem al centre Garcilaso de la Sagrera, ens anem cap a una altra banda de Sant Andreu, en concret al barri del Bon Pastor. Allà fan una exposició que es diu l'alta velocitat transformació urbanística i es fa doncs al centre cívic del Bon Pastor. El centre cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard, número 3, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició l'alta velocitat transformació urbanística. És de dilluns a divendres de 9 a 2 quarts de 10. L'entrada és gratuïta. Està organitzat per l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs eh, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, que no ens cansarem de repetir-vos-el, perquè és el 93-345-6454, que es troba a la vostra disposició per fer-nos arribar doncs, aquelles consultes, aquelles opinions que vosaltres creieu més pertinents doncs, de, de, de que les puguin comentar aquí. També tenim un mail que és informatius arroba rtb baixa guillomitxefaim.com el qual doncs, també el podeu utilitzar per fer-nos arribar les vostres queixes, dubtes i suggeriments. A més, tenim d'altres vies de contacte com pot ser el nostre blog, És totunpoble.blogs.com allà coneixereu doncs, totes les informacions que comentem des d'aquí, igual que també les, les podeu conèixer a través de la nostra pàgina web que és www.rt-migfm.com molt bé, nosaltres doncs continuem amb la nostra habitual agenda amb la qual tanquem el nostre programa i ara ens acostem a la maquinista i anem a gaudir de la projecció i col·loqui cicle Històries d'Immigrants. La botiga FNAC de la maquinista al passatge Potosí número 2 us ofereix demà dimecres a dos quarts de set de la tarda la projecció i col·loqui cicle Històries d'Immigrants. La projecció de la classe que és de l'any 2008 dirigida per Laura Encantet a la projecció i col·loquia a càrrec de Marijó Alberti, presidenta del Cine Secreto. L'entrada és gratuïta. I més coses encara tenim per comentar-vos, com per exemple el taller creatiu interdisciplinari Liber Art. El taller forma part del projecte Liber Art i és adreçat a professors d'educació infantil i primària i educadors i monitors de casals culturals i de lleure és a càrrec de Dimas Fàbregas Gomis. Demà, de dos quarts de sis a dos quarts de vuit, són quatre hores lectives a la Biblioteca Bon Pastor, que està al carrer Estadella, 62. El telèfon és el 934 980 216. Molt bé, i després de gaudir d'aquest taller creatiu interdisciplinari liberar, podeu passar-vos pel Sant Andreu Teatre, on podreu gaudir de l'obra de teatre Soy la otra", la otra, la diva, que presenta Alba Serraute. Del 21 al 30 de gener el Salt Andreu Teatre t'ofereix Soy la Otra, la Diva, un espectacle, cabaret, concert ple de música, teatre, poesia i circ. La premsa i el públic estan d'acord en què el futur del circ català ja té nom, Alba Serraute. Soy la Otra, la Diva, és un cabaret en estat pur. Un woman show pròxim al bufó Shakespeareà i al cabaret alemany, poesia, teatre, música i circ ens expliquen la vida d'una cantant des de la infantesa fins al seu declivi, declivi artístic, psicològic i vital. La diva vol ser estimada, aclamada i per això exagera la seva seducció. El pallasso també, es maquilla, té cura del vestuari, reclama l'atenció i intenta viure d'una manera esplèndida. Busca la llibertat, persegueix els límits, trenca les fronteres i quan arriba al punt de perdres, entra en un espai obscur i subterrani de l'ésser. Molt bé. Doncs nosaltres ara ens anem a una altra exposició. Eh, ens acostem a la nau Ivanov. Hi ha aquesta Ajac 7è Premi Joves Arquitectes. Del 22 de desembre al 31 de gener, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, la nau Ivanov us ofereix l'exposició Ajac, 7è Premi de Joves Arquitectes.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 tecnològica o una altra producció o entorn de la difusió cultural de l'arquitectura, articles, assaig i projectes finals de carrera. El jurat internacional, voluntari, que ha participat de manera desinteressada, ha estat format per professionals de reconegut prestigi que han avaluat els treballs de manera individual, presentats sota el rigorós anonimat. L'exposició forma part del premi que reben els arquitectes els arquitectes i o equips en projectes seleccionats, tot contribuint a la projecció mitjançant la difusió de la seva producció. Molt bé, doncs això és a la nau Ivanov i encara tenim per comentar-vos dues coses més amb les quals doncs, tanquem el nostre programa d'avui. Hem de dir que eh, hi, ha un, hi ha una exposició que es diu Los Angeles su Història d'una Ciutat a la Maquinista i també hi ha una altra exposició i projecció del vídeo de Memòries del Barri del Congrés Indians al Casal de Barri de Congrés Indians del carrer de Manigua número 35. I nosaltres d'aquesta manera que deixem el nostre programa d'avui fins demà així que donar-li les gràcies a en Xavi Álvarez que ha estat avui a les nostres vies de so. també donar li les gràcies a Nonoimi Escribano i a Mir Mireia Gutiérrez. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi. Gràcies. Doncs ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda.